Більшість тварин різних планет побоюється атакувати завмерлу жертву. І навпаки. Вони нападають, якщо жертва починає рухатися занадто різко. Тож я рухався як равлик. Плавно обернувся і підняв свою нещасну сокирку. Подумки я ділив кімнату на сектори для стрільби, оглядаючи кожен сантиметр. Тільки стріляти нема з чого. «Чисто», – подумки, кажу я. «Чисто». «Чисто! Ось він! Праворуч біля входу, до якого я розвернувся поряд із шафою. Він сидів, сховавшись за кошиком для брудної білизни. Нерухомий, як статуя. Жнець. Не знаю, чому цей єдиний жнець зміг мене так налякати, але я завмер, боячись дихати. Усе в порядку, у мене ж нічого електричного, крім нирки. Але минулого разу жнець не кинувся». Зацікавився так, але не кинувся. Я звернув увагу, що чотири лапки, які тварюка використовувала для пересування, максимально зігнуті і підібрані під черевце, а гострі хітинові серпи упираються в підлогу. Не треба бути аналітиком, щоб зрозуміти, він готовий стрибнути. Я повільно і глибоко зітхнув, піднімаючи кухонну сокирку. Усе, що потрібно робити, йти до виходу. Просто вийти з помешкання якнайшвидше. Звуку не було. Він стрибнув беззвучно і миттєво. Заніше в повітрі лапки серпи, летів точно мені в груди. Змахнувши сокиркою, я тріснув нею по женцю, Але удар вийшов неточний серединою руків'я. Руку пронизило дивне відчуття. що за мить усвідомив це біль. Мій правий мізинець дивився кудись у бік під неприродним кутом. Кров. Багато крові. Максимально зосереджується на жінці. Він, торкнувшись підлоги, немов гумовий м'ячик підскакує в новому стрибку. Знову з Максу кирою. Тепер точно, поранений жнець засмикався на підлозі і завмер. Швидко розвертаюся, щоб переконатися, що це був єдиний. На жаль, погляд миттєво вихоплює щонайменше чотирьох. Вони вилазять із-за меблів тут і там і стрімко даруться на стіни. Щось немов велика рука хапає мене ззаду за поперек. Жнець у мене на спині. Різкий біль. Падаю, сподіваючись збити клято Знову біль. Він проткнув мене трохи вище штучної правої нирки. Відбуваю ще одного, який стрибнув зі стелі, і відчуваю, як лезо сокирки глибоко входить у хітин. Цей готовий. Дивом вивертаюся від ще одного. Устигаю відкотитися і підвестися. Той, що був на спині, Відразу стрибнув, як пружина, викинувши вперед серпи. Напевно, треба було сокиркою. Але я інстинктивно відфутболюю його носком черевика. Вийшло. Дивне відчуття в нозі свідчить, що я сильно недооцінюю їхні серпи. Як масло. Товстий черевик, як масло. Краще не думати, що там із пальцями. І ще одного жінця на підлозі атакую першим. Вістря сокирки пришпилили його до підлоги. Другий жваво біжить по стіні. Треба не дати йому стрибнути. Ступивши вперед, збиваю його на підлогу і привалюю комодом. Тепер бігти. Бігти поки можу. І роблю божевільний ривок до дверей. Напевне, мені зараз дуже боляче наступати на поранену ногу. Але адреналін усе заглушає. Відчуваю тільки дивну вібрацію. Не думати про рану в спині. Не дивитися на поранену руку, не озиратися, поки не вибіжеш. І саме це найважче. Гадаю, я опинився за дверима менше, ніж за секунду. Але було відчуття, що й це не простимо довго. Розвернувся швидко, як міг. Жнець випав з постелі на одвірок вхідного шлюзу і завмер. Останній. Може, я занадто далеко, і він дасть мені просто піти». Він кинувся зі стрімкістю чорної мамби, булькнув у пухнастий свіжий сніг і помчався вперед, піднімаючи фонтан снігових бризок. Я примірявся, куди б ударити, але розумів, що не влучу, поки він не вистрибне зі снігу. Ще раз зручніше обхопив руків'я. Відіб'ю в польоті, ось і все. Уже виходило, зроблю ще раз. Але жнець не стрибнув ні з двох метрів, ні з півтора. Що він робить, я зрозумів. Занадто пізно. Відскочив, але тварина якось зрозуміла це і одразу розвернулася. Стрибка не буде. Він заповзе мені на ногу просто зі снігу. Заліза на голову і розіб'є череп, або що там йому треба. Знову відскакую. Жнець безпомильно розвертається в мій бік. Швидкий, як мініатюрний сніговий смерч. Бігти. Рішення приходить миттєво. Просто бігти щодуху але поранена права нога підводить на першому кроці. Я досі не відчуваю болю, але ступня, схоже, сильно ушкоджена. Нога підвернулася, просто відмовившись тримати вагу тіла, і я на відліг звалився обличчям у сніг. Прикро. Як ото в дитинстві, коли тобі влучили сніжком в обличчя, і наче все за правилами, але тобі так боляче і прикро, Аж здається, що це нечесно. Нечесно, коли через холодний сніг не вдається вдихнути. Нечесно, коли підвернулася нога. Нечесно, коли перед самою евакуацією тебе вб'є якийсь нещасний членець ноги. Нечесно вмирати так і не обійнявши дочку. Нечесно. Сокирка досі в руці. Усвідомлює, що тримає її трьома пальцями. Що там із мізинцем і безіменним, не знаю. Повертаюся на спину, сідаю. Про всяк випадок, обхоплюю руків я обіруч. Нема чим витерти очі від снігу, кліпаю. Правим оком можу дивитися. Піднімаючи фонтани снігових бризок, жнець мчить до мене як мій персональний мініатюрний ураган під снігом. Не можна вдарити раніше, і не можна вдарити пізніше. Сподіваюсь, він не стрибне. Я вкладаю в удар всю силу і відчуваю, як метал цокає, обсхований під снігом асфальт. Промазав. Мигнуло в голові, як електричний розряд. І як вопливим панічним рухом висмикую сокирку, щоб ударити ще, і ще, і ще, і ще. І ніяк не міг зрозуміти, що новий удар уже не потрібний. Прикінчив. Я прикінчив кляту тварюку. Нестерпно хотілося передихнути ще хоч півхвилини, але розумію, що втрачаю багато крові. Сніг навколо мене був увесь у бурій бахромі. Треба йти. Голова, хоч як це дивно, мислила цілком чітко. І передо всім я понишпорив у кишенях, щоб перев'язати чимсь руку. У лівій кишені пальці наткнулися на щось пласке і прямокутне. Цікаво, що це? Я виняв предмет і на секунду впав у ступор, намагаючись зрозуміти, звідки він у мене. Електронний ключ, яким ми відмикали надзвичайний арсенал. Той самий, гордість нашого хакера багатоверстальника. Очевидно, я запхнув його в кишеню машинально, коли на прохання Алекса замикав резерв спеціального зброєння. Принаймні, тепер зрозуміло, чому жінці кидалися на мене як скажені. Я з розмаху жбурнув його в сніг. Руку треба перебентувати. Чи ні? Долоня була розсічена майже навпіл. Глибокий розріз проходив між мізинцем і безіменним. Але рана зовсім не кровоточила і ніби навіть почала зростатися, а це було геть неможливо. Хоча я ж нюхав пилок. І все ж таки втрата крові давалася в знаки. У вухах шуміло. Перед очима все затягнуло сірою вуалю і ставало чим раз гірше. Зачерпнувши повні долоні снігу під ногами, приклав його до обличчя. Треба йти. Кожен крок покаліченої правої був такий, наче я спирався на протез. В очах потемніло так сильно, що все навколо ніби занурилося в глибокі сутінки. Звуки долітали здалеку, наче я заткнув вуха ватою. Схоже, відключаюся. Що сили намагаюся контролювати себе... Але з кожним кроком це складніше, не впасти, не впасти, не впасти. Я закричав, змушуючи легені максимально інтенсивно видавлювати повітря, але все, що я чув внутрішнім слухом, слабкий і жалібний скриг від своїх голосових зв'язок. Руки вперлися в щось м'яке й холодне сніг. За мить я здогадався, що просто впав. Коли долинуло ревіння транспортера, я вирішив, що мені це вважається».